Серед моїх улюблених історій, що їх коли-небудь розказував Длинний, є й оця. Про обласний зліт юних авіамоделістів у Черкасах. Длинний тоді ще ходив у піонерах і завзято майстрував моделі. Його батьки, правильні сільські педагоги, тато, директор школи, мама, вчителька, виховували хлопця у здоровому патріотичному дусі, і всіляко заохочували такого штибу захоплення. До зльоту в обласному центрі длинний готувався дуже старанно, не лише безліч разів перевірив літак на справність, але й простежив за тим, щоб його, учасника такого представницького зібрання, своєчасно підняв на ноги будильник. Біла сорочка, короткі штанці, під колінки й сандалії. Так само білі, а головне – червоно-палахкий галстук, виглядали на ньому зразково. Був початок літа, перший тиждень канікул, а також майже нестерпна спека. Авіазліт відбувався на міському стадіоні. Урочисту атмосферу підігрівав духовий оркестр, що витинав у перервах між виступами місцевих керівників та колективів художньої самодіяльності. Перед тим, як розпочати змагання, головний суддя оголосив ще одного промовця. Його вивезли на середину поля в обвішаній кумачами вантажівці. Коли Длинний його впізнав, то ледь не землів з радості і спеки. То був Ленін, Володимир Ілліч, зовсім як справжній, у кашкеті й костюмі трійці. Він довго бажав учасникам зльоту бути такими, як він. Потім його відвезли на тій же вантажівці кудись за трибуну. Потім були змагання, і Длинний не пам'ятає свого результату. Зате він чудово пам'ятає, як, випадково чи ні, опинившися за трибуною, напоровся на цілком уже іншого Леніна. Той жахливо розчервонілий, аж запухлий, Знеможено обмахувався кашкетом, іншою ж рукою стискав кухоль пива, до якого рвучко прикладався, глитаючи з сочового кольору рідину, непристойно, як на таку людину, жадібними і великими ковтками. І це діялося коло бочки з пивом. І то був далеко не перший кухоль. Так відбувся жорстокий крах однієї з ілюзій. Проклятий лицедій. Він убив Леніна в душі Длинного. Ленін і пиво. Длинний ледь не присів від шоку, ледь не зліг. У кожному разі вже точно не заснув уночі. Це була смерть Бога і початок особистого повстання Длинного протирежиму. Тепер я нагадав йому ту історію, вперше почуту від нього років із 20 тому. «І знаєш, – відказав на це Длинний, – Якби подібне трапилося десь тут, я виріс би і подав до суду на всіх: на державу, на школу, на всю систему. І ми з моїм лоєром обов'язково виграли мільйони за руйнування дитячого ідеалу і невеликовні моральні травми, за життя, що пішло криво. А ви тільки лоєр той, що треба. Ми ще раз, але не в останнє, гучно розсміялися. «Я не жалкую», – сказав Длинний. «Я ніколи й не думав повертатись. Як я жив би без оцих кольорів?» То була відповідь на моє запитання, чи не краще б йому після всього повернутися назавжди в Україну. «Ми домовилися, що п'ємо по останній і рушаємо далі. Нью-Йорк дозрів». Відповідь застала мене трохи зненацька, бо здалась мені надто твердою – без нотки сумніву. Тому я спитав, а самотність? А що самотність? Не відступив длинний. Справжня ім'я самотності – свобода. Ти вільний, коли нікому не потрібний. Ти свободен. Ти наливаєшся бухлом і ходиш на стриптиз або дзвониш по віям. Я, до речі, завжди вибираю наших. З ними й наговорююся. Знаєш, як наговорюєшся за одну годину з повією, а коли я хочу мовчати, то замовляю тайський масаж. У мене тут є все. І славянська краса, і тайський масаж, і африканське мистецтво. Я ж тепер спец у ньому, я реставрую слонову кість і чорне дерево, розумієш? Це дорого коштує, це галерея на Челсі, а Челсі – це ого. Я тут у центрі світу. Я ж мир. правда? А я? Не Володимир. Хотів, щоб ми йшли далі. Але він завів мову про щось таке, про що досі не згадував. Найгірше позаду, казав Длинний. Перші тижні, коли вона пішла. Зібрала шмотки і переїхала до нього на Квінс. І все. Порожнеча пустка. Я не міг висидіти вдома і слухати васчині завивання. Часом забігала юна, але в неї своє життя, своє 18. Я намагався до пізньої ночі працювати Я не міг працювати, але працював, бо їхав з глузду Я тобі скоро покажу свою нору, де я малюю, коли їду з глузду Так от, я повертався дуже пізно Тобто дуже рано І завжди знаходив букет, уявляєш Букети квітів на сходовій клітці перед моїми дверима Що за фак, думав я, хто мені їх підкидає? Сусіди? З якого це дива? Чого б це вони раптом так полюбили мене? А якщо не сусіди? То як вони проникають у будинок? І я, блядь, ідіот, я почав думати, що Індра, що вона таким чином просить у мене пробачення. Я надумав, що варто в цьому переконатися. Тобто я влаштував засідку. Одну ніч, другу, третю. Але все. Ніхто більше не приходив, гаплик. Так ніби в них якісь камери стеження завжди наведені на мене. Я махнув рукою. Повертаюся наступного разу вночі. Букет уже тут. Я зі злості хочу кудись його подалі зажбурити. У мене вся квартира вже в цих ваших букетах накидали, як на могилу. Тільки от знаходжу в ньому листа. Ні, не листа, а таку собі писульку, що отмовляв, мовляв пора б уже нам зустрітися. Число, година, місце. «Усе по-нашому. Мається на увазі російською. Рука жіноча. Домовмуся так, що цей шот уже точно останній», – сказав я. Насправді він був такий четвертий. Щодо кожного ми домовлялися, що цей уже точно. «Цей останній точно», – запевнив Длинний. «Пам'ятаєш що Євтушенка щось там про останню в житті жінку». Ту, яка легкою долонею вкриє тобі по смерті повіки. Ця була з таких. Я лиш побачив і згорів ніби сірник, Причому не білоруський. І от я гладжу її легку долоню, занімілий, А вона каже, «Пророк уже зійшов з вершин Алтаю І наближається до нас». «Який вбіса пророк?» Не зрозумів я. «Пророк Вісеріон, відказав Длинний, – «хоча спершу, так як і ти, нічого не додув і спитав, який у біса пророк? А вона мені не богохульствуй. Тоді я їй, що уважно, її слухаю. Мені ж її так хотілося, що кранти. А може, то був гіпноз?» Після цього Длинний переказав кілька найсуттєвіших деталей щодо згаданого пророка. Вісаріон є особою радше мого, ніж його віку, і живе у сибірській Тайзі. З початку 90-х років проповідує «Кінець світу» як варіант природного самозахисту Матері-Землі. За його версією, він має настати не від води, а від піску. Потопу не буде а будуть безконечні піщані бурі, навчає пророк. Тому все замете, і всіх заметуть. Піску буде стільки, що лише шпиль цієї піраміди з-під нього стерчатиме, скаже зі сміхом длинний, коли ми пізніше здіймемося на 102-й оглядовий поверх Емпайр-стейту. Пророк Вісаріон заснував церкву, який слід було сподіватись єдину – і зібрав кілька тисяч послідовників у горах Алтаю. Вони збудували собі екологічно правильне поселення, що його називають чи то обителю світанку, чи столицею добра. Крім того, пророк написав останній заповіт, сильно виправлену і доповнену більш як 800-сторінкову версію нового заповіту. З моменту її завершення він велить називати себе Віссаріоном Христом. Насправді його звати Сергій, і за він певний час прослужив сержантом ДАІ.